Rugăciunea 57. Pentru înălțarea Sufletului și pentru liniștire. Aleluia, slavă ție, Doamne, Sristoasă, te iubim și te rugăm. Dăruiește-ne liniștea care o aduce iubirea când separă Sufletele de toate grijile și lucrurile lumești, când le dezleagă de legăturile simțurilor, fiindcă vederea cea dreaptă și plină de lumină ne-ai dat. Decurgerea. Și de cugetarea la cele materiale ne-ai despăvărat. În jurul tău, ca într-un cerc, ne-am mișcat, fiindcă spre tine sufletele, mințile și ființele noastre s-au concentrat, ca de izvorul bunătăților de care ne-am apropiat. Aleluia, slavă ție, Doamne, să te iubim și te rugăm, dăruiește înălțarea sufletului fiindcă sufletele noastre de negura întunecată a păcatelor, cu jertfa ta ai curățat. De aceea ochii cugetului nostru de orbire e vindecat, cerurile cele gândite cu minte le-am contemplat, iluminările luminii line a Sfintei slavia a Tatălui Ceresc, ca o pânză delicată de păiași în jurul nostru s-au așezat. Înțelepciunea cea tainică a Duhului Înțelepciunii în noi a intrat și brasul tău, în urechile sufletului nostru l-am ascultat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisă te iubim și te rugăm. Dăruiește-ne nașterea ta ca un prunc în sălașul inimii noastre, fiindcă în oglinda conștiinței, icoana ta de lumină ai așezat. În taină treptele bucuriei le-am urcat și prin poarta bucuriei, pogorirea Duhului Sfânt am aflat ca semn că ne-ai sfințit și ne-ai binecuvântat.